У якого на грудях широка рана від меча. Я побачив коня в дорогій збруї, що мирно пасся у зарошеній траві, а далі на мою тінь шугнуло щось таке, ніби великий птах, і вона впала. Досі спокійний голос слуги з Добромеля перемінився, і Олексій Іванович, забувши, з ким має справу, потягнувся до велер'янки. Та пацієнт швидко огуртався і далі почав говорити так само рівно і спокійно. Найгірше перші три дні, коли доводиться опановувати нове тіло, звикати до іншого зросту, іншого голосу, для мене це було вдвічі тяжче, бо я мусив зайняти тіло мужа, який встиг чимало накоїти, за що й дістав мечем у груди. Його могли впізнати люди, яких я ніколи не бачив. Ви хочете сказати... Таке трапляється, коли опир вип'є кров Дхампіра. Бідний лукаць його не знав. Він був у такому стані, що не розумів, хто перед ним. Отак за одну ніч я вбив двох опирів. Перший хотів випити мою кров, щоб врятувати собі життя, йому я довіряв. Другий, я маю на увазі ворожбита, хотів врятувати мене, а я його вбив. Бо тільки Дхампір, син опира і відьми, Може такого вбити. Але ж ви не вбивали купцевого слугу, вигукнув Олексій Іванович і тут же схаменувся. Чому це я підігрую душевно хворому чоловікові? Моя кров для нього смертельна. Я мусив перебратися у його тіло, бо там була вся моя кров. І перший раз зробив це несвідомо. Якби я був звичайною людиною, то по смерті став би голодним духом, Носферату. Очевидно, купецький слуга поспішив на запах людської крові і опинився тієї ночі коло поганського капища. Однак я не закінчив ще розповіді про свою, так би мовити, ініціацію. Моє колишнє тіло викликало в мене жах. Поки затягувалася рана, нанесена чужим мечем, я спалив тіло на поганському кострищі, а кості загрібли землю. Не кожному доводилось ховати самого себе. І я подумав, знаєте, про що? Мабуть, наше тіло створив не Бог, а Сатана для спокуси і гріха. Але душу дав нам Бог, тому вона так легко відділяється від тіла і недовго за ним тужить. І треба ж було, щоб після тієї страшної ночі я з двох добрих людей, котрі думали саме так. Я не їх на дорозі, вела невідомо куди, і спитав, куди вони прямують. Старший посміхнувся і відповів приїзно, якщо Бог так захоче, то позавтра будемо у Добромилі, позавтра, післязавтра. Тоді я зліз з чужого коня і, ведучи його за вуздечку, пішов поруч із ними. Добромилі 1949 року. Надвоє вже геть стемніло раніше, ніж повинно було, Лікар мусив слухати розповідь пацієнта цей вечір, ніч і скільки той забажає. Старий психіатр, котрий перебував зараз в Україні щасливих снів, похвалив би його за терплячість, але ж Олексій Іванович був зараз цілком безпорадний. Розповідь затягувала його щоразу глибше Його табулараса списував дивний і небезпечний чоловік. І скільки б він її не витирав, вона вже ніколи не буде абсолютно чистою. Коли слуга з доброміля зробив невелику паузу, лікар нагадав йому про пораненого, котрий досі лежав на столі у трупарні і мав би вже відійти від наркозу. Справді, я забув, посміхнувся той. Та не переживайте, коли у нього найкраща сестра жалібниця в світі. Олексій Іванович уявив собі, що зараз у нього цілитиметься ота. Напівбожевільна жіночка і зіщулився, справді, Янгол, подумав він і мовив ущипливо. Не розумію, навіщо ви мені це розповідаєте? Я й так став вашим заручником. Ми обоє могли би просто відпочити. А хіба вам зле щось болить? Нічого не болить. Бо справді за весь цей час його жодного разу не заболів шлунок, хоч вони пили лише чай. Якщо вам нічого не бракує, то спробую пояснити, я не розказую вам не били, аби збавити час, збавити згаєте. Я хочу, щоб ви знайшли своє місце в історії і часі, щоб ви не блукали сиротою по світі, бо це недобре для вас і для всіх. Те, що я бачу ясно і чітко, для вас розмите, але ви маєте ще багато часу. Від еліксиру, що я вам накапав у чай, у вас не болітиме шлунок, виразка. Зарубцювалась? У вас виразка не рак. Якщо не вірите, обстежтесь у лікарів. Обов'язково ходімо. Чомусь Олексій Іванович не мав сумніву, що у підвалі все гаразд. Тільки от втрата крові. Треба знати яка в нього група, і він нагадав. Той ваш посушник із Лаврова втратив багато крові. У мене є на це лік. Безтурботно відповів слуга з Добромеля. Ліки. Олексій Іванович згадав жахливу сцену з вампірами і поцікавився. А що було б, якби йому перелили вашу кров з медичної точки зору?